Ніхто з лікарів не гарантував мені тоді стільки років життя. Але я не замкнувся вдома. Я ходив, плавав, дерся на гори. Ми з тобою багато кілометрів подолали. І моя ліва легеня, вона збільшилася, стала працювати за двох. Закашлявся, ти подала йому води. Прибігла мама, та коли почула, про що ви говорите, вийшла, затоливши долоною рота. А недавно Кіптєва з'явилася знову, в мене в голові. А людина не має другої голови, щоб одну забрати, чи не так Марічку? Він вирухнув пальцями, і ти одразу подала йому свою руку. За три місяці ти навчилася вгадувати найменше його бажання. Одного ти не навчилася спокійно чути своє ім'я в його вустах. Допоможи мамі, коли я піду. Їй потрібна буде твоя допомога. Ти присіла коло ліжка і притулилася щокою до його руки, щоб на хвильку дати очам перепочинок, бо хоч би як ти старалася, твої очі тебе часом підводили, понад усе прагнули затулитися повіками, тільки щоб не бачити того, що бачили. Мама навчилася робити уколи, і тетяніна приходила до вас усе рідше, а коли в неї народилася маленька дитинка, майже перестала. І мама тоді сказала, що в біді люди зазвичай залишаються самі. Тоді ти їй не повірила. Твій тато помер у ніч на перше травня. Усім класом треба було йти на демонстрацію, нести плакати, квіти і надувні кульки. А в тебе помер тато. Усіх відмінників достроково приймали у піонери – чіпляли їм червоні-червоні галстуки, вчили віддавати салют і аплодували їм. А твій тато вирішив померти. І ти поважала його рішення і визнавала за ним право піти з темної вітальні у ліс, на озеро, в гори. І тобі чим душ хотілося опинитися там і зустрітися з ним, але тебе не пускали. Після лінійки виступали шкільні колективи і навіть грав справжній оркестр. І кожен клас накривав свій стіл і солодкими тістечками, і солодкою водичкою. А потім усі сім'ями і їхали за місто. А ти змушена була три дні безвелазно сидіти у квартирі з завішеними дзеркалами, де не можна було вмикати радіо, телевізор і магнітофон, і навіть розмовляти голосно не можна було. Ти блукала серед людей у чорному, інколи знайомих, але більше незнайомих які весь час витирали хустинками очі, жалібно дивилися на тебе і чомусь намагалися кожен погладити тебе по голові. Ти ухилялася від їхніх рук, затуляла вуха, коли хтось дуже голосно починав тужити над твоїм татом, ніби йому це мало сподобатися. З жалем виглядала у двір, брала до рук якусь книжку, відкладала її у бік, йшла на кухню і робила каву для тих, хто приходив попрощатися з татом. А насправді ти терпляче чекала маму. Маму, яка не помічала нікого і нічого, хоча правильно відповідала на всі запитання і навіть втішала тих, від кого приймала співчуття. Маму, яка не плакала і не голосила, хоча всі навперебій пропонували їй якісь краплі і таблетки. Маму, яка спокійно дивилася на всіх і все, спокійно замовляла труну, домовлялася про автобус і місце на цвинтарі, але ти добре розуміла, татова хвороба навчила тебе розуміти багато речей, що твоя мама нікого не бачить і не чує, що її нема у цій квартирі з запнутими дзеркалами. Ти чекала її повернення, щоб повідомити одну велику велику таємницю. Тато пішов, «Щоб справдилася дивна казка про Бога, який помер від бруду і кіптєвий, щоб назавжди воскреснути, потім у чистих і світлих думках людей. І для того, щоб поховати його остаточно, достатньо просто про нього забути. Цю казку розповіла тобі тьотя Ніна, коли ти з розпачу впала на бетонні сходи і розбила собі голову. Тоді ти так і не змогла вирішити». Чи можна назвати цю казку казкою зі щасливим закінченням? Але тепер ти знала, що кожен сам дописує в ній закінчення. Тому ти збиралася сказати мамі, коли вона повернеться, що ви ніколи не забудете тата, а отже, Бог ніколи не помре. Забула сказати, коли труну з татом опускали до ями, Саша сіпнув тебе за край плаща, і, піднявшись на вшпиньки, зашепотів тобі до вуха. «Я знаю одну велику-превелику таємницю. Поклянися, що нікому не скажеш». «Я теж її знаю», – так само пошепки відповіла ти. «Зачекай, ось тільки мама повернеться, і все буде добре». «А якщо мама не повернеться?» «На вас почали оглядатися». І ти скористалася цим, щоб промовчати. Відповіді ти не знала, а запитати тепер не мала в кого. Навіть тьотя Ніна не прийшла на похорон чомусь. Минуло півроку чистилище набрало обертів, перемелюючи все, що не було достатньо міцним. Душі ж тримались, але вже забули, як виглядає небо. Порожнеча поступово затягувала їх у тріщини в просторі і час. Щодня ви їздили на цвинтар. Цвинтер був за містом, і автобуси ходили туди нечасто. Але ви щодня виходили на зупинку, ловили попутку і їхали до татової могили. Мама працювала на двох роботах, тому ви затримувалися там не довше, ніж на 15 хвилин. Стояли і мовчали а потім їхали додому, щоб на завтра знову сюди прийти. Щоденний ритуал, щоденна екзекуція. Через півроку такої їзди Свинтар почав тобі снитися. А мама все не поверталася. Коли висідали їсти, вона ставила на стіл ще одну тарілку, веделку і горнятку. Коли лягали спати, то мусили казати, на добраніч маму, і на добраніч, тату Коли вмикали радіо, телевізор чи магнітофон Мама попереджала, що музика не повинна бути гучною чи веселою